وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد المشاهدون الكرام برحمه من رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله segala puji dan syukur Marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum Muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun Al-Kiram Para Pemirsa Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melanjutkan pembahasan kita Pada kitab I'dahu Al-Mahajjah Fi Bayani Sabili Salaf Karangan Syekh Faisal Bin Qazzar Al-Jasim Hafizullah Ta'ala Dan seperti biasa Saya katakan bahawasanya Kitab ini Bisa di-download Bentuk PDF-nya dan kita bisa membaca bersama-sama. Oke? Okay? Al-musyahidun al-kiram, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru yaitu bab ke-8 dari rencana 96 bab dari manhaj as-salaf yang kita akan pelajari. Bab Syuruful Intisab ila salaf Bab, mulianya al-intisab, penisbatan diri, penyandaran diri ila salaf kepada as-salaf. Tentunya, yani definisi salaf sudah kita sebutkan pada pertemuan yang kedua. Dan memaknai mudahnya adalah bahawasa yang dimaksudkan dengan as-salaf adalah al-qur'un. Al-Mufadalah Al-Ula Generasi-generasi Yang diutamakan Yang pertama Sahabat Tabi'in Dan tabi'ut tabi'in Bahkan Jika kita ingin kerucutkan Maka as salaf Lebih identik dengan Sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim Jamian Jadi bab kita hari ini adalah Bab Syaraful Intisab Ila as salaf Bab Mulianya penisbatan, penyandaran kepada salaf Artinya seseorang ketika menisbatkan dirinya kepada salaf Seseorang ketika menyandarkan dirinya kepada salaf Kemudian muncul istilah salafi Maka ini adalah penisbatan yang mulia maka inilah penisbatan yang baik al mushahidun al-kiram belum menyebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman tentunya potongan dari ayat Al-Hajj ayat 78 surah Al-Hajj ayat 78 Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menamakan kalian Al-Muslimin Min qablu Dari sebelumnya Maksudnya Dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Al Karim Allah subhanahu wa ta'ala Sudah sebutkan kalian Hai hey, orang-orang Muslimin Hai hey, orang-orang mukminin Dengan penyebutan Muslimin Wa fi hadha dan juga pada ini, maksudnya dalam kitab ini, dalam Al-Quran, Allah juga namakan kalian muslimin. Karena pembahasan kita adalah mulianya penisbatan diri, mulianya penyandaran diri kepada as-salam. Ingat, di antara kemuliaan yang kita miliki, hai orang-orang muslimin. Di antara kemuliaan yang kita miliki, hai orang-orang mukminin, Allah yang menamakan kita muslimin. Allah yang namakan kita al-Muslimin orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala para pemeluk agama Islam. Kemudian sebagaimana praktek atau metode penulisan beliau beliau akan sebutkan satu ayat atau dua kemudian sabda Nabi Muhammad kemudian perkataan sahabat tabiin dan selanjutnya. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW akan bab ini mulianya penisbatan kepada as-salaf Wa an al-Harith ashari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Wa man jahiliyah fa min jufa jahannam Fa qala Ya Rasulullah wa in salla wa sama qala wa in wa sama Fadzul bida walah, al-Ladhi samma kumul al Muslimin al Dari al-Harith al-Asghari radhiyallahu anhu bahwa Saya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentunya hadisnya panjang. Ini potongan dari hadis Nabi Muhammad Ss. Potongan dari sabda Nabi Muhammad Ss. Uwumni daa da'wal jahiliyyah. dan barang siapa yang mengaku-ngaku dengan pengakuan jahili dengan makna lain bahkan disebutkan juga dalam ayat yang lain waman daa jahiliyah dan barang siapa yang memanggil barang siapa yang menyeru barang siapa yang menamai dengan penamaan dengan seruan dengan panggilan jahiliyah fainnahu min juthah jahannam maka sesungguhnya ia adalah bagian dari juthah al jahannam juthah disebutkan dari kata juthalah iaitu jamaah barang siapa yang mengaku dengan pengakuan jahiliyah memanggil dengan panggilan jahiliyah menyeru dengan seruan jahiliyah menamai dengan penamaan jahiliyah artinya bentuk penisbatan juga ini tapi dinisbatkan kepada perkara jahiliyah. Maka sesungguhnya ia Dari atau bagian dari jamaah jahannam Yutha itu al-jamaah Dari kata bahasa Arab Yutha lah ay al-jamaah Kelompok neraka jahannam Bagian dari penghuni neraka jahannam Artinya dosa tentunya Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Ketika kala itu ada Dua anak kecil sedang bertengkar, Kemudian Yang melerai Itu memanggil Orang-orang yang bertanggung jawab akan Dua anak ini Tapi dengan panggilan Bisa dibilang panggilan Kabilahnya Ya lal muhajirin Ya lal ansar Hai orang-orang muhajirin Hey orang-orang Ansar maksudnya ni lo anak kalian dua sedang berantem kemudian Nabi Muhammad mendengarkan itu dan Nabi Muhammad keluar dan Nabi Muhammad menegur marah ini panggilan panggilan jahiliyah kata beliau kalian semuanya kaum muslimin terlepas dari makna bahawasanya orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar tentunya memiliki keutamaan itu pasti orang-orang Muhajirin adalah para sahabat Nabi Muhammad yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ansar, para sahabat Nabi Muhammad SAW dari Madinah. Terlepas dari itu. Dua hal ini mulia. karena mereka sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika itu dijadikan sebagai sebuah panggilan, Nabi Muhammad tidak menyukainya. Lebih kepada ditakutkannya panggilan-panggilan seperti ini, akan menjurus kepada at-ta'assub, fanatisme. Hei orang Banjar. Hei orang Batak. Atau Batak? Banjar? Sunda? Enggak gitu. Ini ada antara contoh saja. Tentunya basicnya baik itu suku. Ada suku Banjar, suku Batak, suku no problem tapi ketika itu digunakan sebagai sebuah panggilan ditakutkan itu menjurus kepada at-ta'assub, kepada fanatisme. Dalam hal ini tentunya fanatisme kesukuan. Kita kaum muslimin satu. Kita kaum muslimin mukminin satu. Kau pun misalnya harus memanggil, panggil namanya aja. Anda ingin memuliakan dia, panggil mungkin dengan kunyahnya, ya Ba Abdallah. Ya Aba Rahman teruslah Wallahu a'lam bissawab oke okay? kemudian seorang laki-laki berkata wahai Rasulullah walaupun dia salat walaupun dia puasa karena Bu Muhammad sebutkan dia bagian dari yakni kelompok neraka jahannam wahai Rasulullah walaupun dia salat walaupun dia puasa wa insad la wa insab walaupun dia salat walaupun dia puasa Kemudian Nabi Muhammad berikan jalan keluar fad'u bi da'wallahi allati sammakumul muslimin wal mukminin. Maka panggillah. Dengan panggilan Allah. Panggillah dengan pengakuan Allah. Atas kalian semuanya ketika Allah memanggil kalian dengan al muslimin al mukminin. Jangan dengan nama-nama Jangan dengan panggilan-panggilan, pengakuan-pengakuan, penisbatan-penisbatan di luar Islam. Kalian Muslimin, kalian mukminin, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wakil Abu Abbas radhiyallahu anhu dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis tadi dikeluarkan Imam Thirmidi dan disahkkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian berikut riwayat dari Ibnu Battah dalam kitab al ibana berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu man aqarra bismin min hadhihi al-asma' al-muhdhafah faqad khala ribqatan atarbaqata al-islam min unuqih Barang siapa yang mengikrarkan memanggil menyeru mengundang dengan satu nama diantara nama-nama yang baru ini dibuat-buat ini penisbatan kepada perkara jahiliyah, penisbatan kepada atau nama yang akan menjurus kepada taasub, fanatisme. Faqad khalaa ribqat al-Islami min unuki maka dia telah melepaskan salah satu unta yang tali Islam maka dia telah melepaskan salah satu ikatan tali Islam. Panggil dengan muslimin, panggil dengan mukminin. Muliakan dengan panggilan bahwasanya dia adalah seorang muslim atau mukmin. Bayangkan ya, ketika disebutkan tadi panggilan kepada orang-orang hai hey, orang-orang muhajirin, hai hey, orang-orang ansar, Nabi saja enggak suka. Apalagi padahal itu baik tentunya ya karena itu nama untuk mereka apalagi kemudian seseorang menisbatkan dirinya kepada perkara-perkara jahiliyah menisbatkan dirinya kepada hal-hal yang tidak baik waqala maymun bin mahran disebutkan riwayat ini dalam juga kitab al-ibanah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Kata beliau iya kau, kala sebarang yang disebut dengan Islam, hindarlah kamu dari segala sesuatu yang dinamai dengan nama selain Islam, yang dinamai selain nama yang Islami. Jangan malah kemudian seseorang berbangga diri dengan penamaan-penamaan kafir. Dengan penamaan-penamaan yang menyimpang, penamaan-penamaan yang sesat. boleh Berkata maimun bin Muharran, "Ingatlah wahai kullasyai' yusama bil ghairi al-Islam. Hindarlah kamu dari segala sesuatu yang dinamai dengan nama yang tidak Islami." Bahkan mungkin kalau kita kerucutkan kasus memberi nama anak ya, Berikan kepadanya nama-nama yang -nama islam Nama-nama yang baik Nama para nabi, nama para sahabat Untuk perempuan Nama sahabiyah dan lain sebagainya Wallahu alam islam Waqal al-barbahari Dan berkata Imam al-barbahari tentunya dalam syarhus sunnah I'lamu al islam huwa sunnah Wa sunnah hiya al-islam Ketahuilah bahawasanya Islam itu adalah Sunnah, Sunnah itu adalah Islam. Sino, anda sebutkan Sunnah dia makna Islam itu sendiri. Ya, jadi dan kita sudah sebutkan di pertemuan ketiga kalau tidak salah tentang definisi Sunnah. Bahwasanya ia adalah jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode beragamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam itu sendiri. Makanya berkata Imam Al-Barbahari, ketahuilah bahawa Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itu adalah Islam. Masih tentunya dengan bab mulianya penisbatan kepada salaf dan ini sebagai mukjizah. Allah namakan kita Allah panggil kita Muslimin, mu'minin Nabi memberikan satu ancaman Untuk orang-orang yang menyeru Memanggil, mengaku Dengan seruan, panggilan Nama-nama Jahiliyah. Nabi Muhammad ancam Bahkan ketika Kala itu disebutkan Panggilan kepada Orang-orang ansar Dan al-muhajirin Karena ada satu perseteruan Antara anak kecil mereka, Nabi Muhammad pun tidak suka Kenapa? Karena menjurus kepada ta'asub Panggilan-panggilan seperti ini Apalagi kemudian panggilan kepada nama yang tidak baik Perkesebatan kepada nama yang tidak baik Makanya berkata, Maymun bin Maharan hindarilah kamu dari segala sesuatu yang dinamai Dengan nama-nama yang bukan Islami Tapi bukan berarti kemudian Ketika segala sesuatu diberikan embel-embel Islami menjadi baik dan halal, enggak guga. Memang intinya adalah, yani kontennya, intinya adalah uh, bahasannya. Wallahu amin bismillah. Al Mushahidun al Kiram kemudian berkata, "Waqal Allah li dan berkata Imam Allah li Tentunya dalam kitab usul, ikat ahli sunnah, kata beliau, rahimahullah taala, "Kullu mani agtakdama dzhaban, f'ila sahabib mukalatih latti ahdathha yuntasabu, wa ila raihi yustanadu." Semua orang yang meyakini satu madhab pendapat. Maka kepada yang pertama kali mengatakan pendapat tersebutlah dinisbatkan perkataan tadi. Dan kepada pendapatnya lah disandarkan pendapat tadi. Berkata Imam Al-Lalikai Semua orang yang meyakini akan satu madhab Semua orang meyakini akan satu pendapat maka madhab tersebut, pendapat tersebut, akan dinisbatkan kepada yang mengatakannya pertama kali. Madhab, misalnya, Imam Syafi'i, maka disandarkan kepada yang mengatakannya pertama kali. Imam Syafi'i itu sendiri. Rahimahullah. Wa ila ro'yihi yustanadu. Dan kepada ro'inya, pendapatnya lah kemudian disandarkan. Illa ashabal hadith Kecuali ashabul hadith Para ulama hadith Orang-orang yang berpegang teguh dengan hadith Fa'inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Maka ashabul hadith Para ulama hadith semua orang yang menisbatkan diri kepada ulama atau ahmadul hadis, maka perkataan mereka akan disandarkan kepada siapa? kepada Rasulullah SAW yang mengatakan pertama kali. Perhatikan awalnya beliau sebutkan siapa saya yang meyakini satu madhab maka kepada yang mengatakan pertama kali akan madhab tersebut kepada belialah dinisbatkan perkataan dan pendapatnya kecuali ashabul hadis. Karena perkataan mereka, makalah mereka, dinisbatkan kepada yang mengatakannya pertama kali siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, fahum ilaihi antasibul, maka ashabul hadith, maka mereka hanya kepada Nabi Muhammadlah mereka menisbatkan diri mereka. Wa ilah ilmihi yastanidu dan kepada ilmu Nabi Muhammadlah mereka bersandar. Wabi yas tadi dan dengan hadis Nabi Muhammadlah mereka kemudian berdali. Wailai yas zaul dan kepadanya lah mereka takut akan menyimpang dari hadis Nabi Muhammad saw. Wabi royhi yas tadun dan dengan pendapat Nabi Muhammadlah mereka mengikuti. Wabi zali kaya dan dengan hal tersebutlah mereka berbangga diri. Kenapa? Mereka menisbatkan diri mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam asalaf. Walaupun aadais sunnahnya, bquerbih minhu yusawiru. Dan atas musuh-musuh sunnah Nabi Muhammad sallam, karena kedekatan mereka dengan sunnah Nabi Muhammad, mereka melepaskan diri, mereka mensucikan diri, mereka jauh. Dari orang-orang yang membenci Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fman yuazihim fi syarif dzikri, wiybahehim fi sahatil fakri, waulul ism. Maka siapa kemudian yang lebih mulia penyebutannya dibandingkan mereka ashabul harib? Ke, maka kemudian siapa yang lebih agung? Dan boleh kemudian berbangga diri dibandingkan mereka dengan nama ini, yaitu as-salaf. Kenapa? Kena mereka menisbatkan diri mereka kepada seseorang yang maasum. Karena mereka menyandarkan diri mereka kepada dedengkotnya salaf Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau kita pahami tadi dari awal, ketika seorang meyakini sebuah madhab, maka dia akan bersandar kepada perkataan dan ya ini pendapat yang pertama kali mengatakan pada madhab tersebut. Imam madhabnya. Ashabul hadith, enggak gitu. Kata Imam al-Lalikai kecuali ashabul hadith. Karena sosok orang yang mereka kemudian sandarkan perkataan mereka kepadanya adalah Nabi Muhammad. Maka mereka hanya bersandar pada Nabi Muhammad. Ilmu Nabi Muhammad. Berdalil dengan sabda Nabi Muhammad. Takut akan keluar dari sabda Nabi Muhammad. Dan mereka bangga ketika menyebabkan diri mereka kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Walaupun tentunya, ya ini, Semua kita bersalah, semua kita berdosa... Tapi penisbatan diri kepada as-salaf. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Penisbatan diri kepada as-salaf. Identik dengan para sahabat Nabi Muhammad. Ridwanullahi Alaihim Jami'an. Maka ini sebuah kebanggaan. Maka ini adalah sebuah kemuliaan. Jangan pernah malu anda. Siapapun di kalangan kaum muslimin ketika dia menisbatkan dirinya kepada as-salafus salih. Anda bahkan harus bangga. Tentunya dengan konsekuensi ya, jangan cuma penamaan doang. Anda misalnya menyematkan nama Al-Athari di belakang nama Anda, As-Salafi di belakang nama Anda, maka konsekuensinya Anda betul-betul menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Anda berbangga. وقال ابن تيمية أحد البركات شيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا Dan berkata Syekhul islam dan bukan naib kepada siapa saja orang yang memperlihatkan mazhab as-salaf. Saya pengikut salaf as Bukan naib. Nggak perlu malu. Dan bukan naib. Orang yang kemudian menisbatkan dirinya kepada as-salaf. وَعْتَزَا ilaihi dan berbangga diri aziz menjadi aziz, menjadi mulia dia ketika dia menisbatkan dirinya kepada as-salaf Nabi Muhammad itu sendiri dan generasi, kita kerujutkan dengan generasi pertama, sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi A'ihim Jawa bukan naib seseorang yang memperlihatkan madhab salaf, bukan naib ketika seorang menisbatkan dirinya kepada as-salaf, bukan naib ketika seorang bangga menisbatkan dirinya kepada as-salaf No problem. Beliau juga kabul adalah ذلك منه بالاتفاق, bahkan harusnya orang yang seperti ini diterima. Dengan kesepakatan. Artinya ini perbuatan yang baik. Ketika seorang menisbatkan dirinya kepada as-salaf, terima, no problem. Bagus. Walaupun tetap ingat konsekuensinya. Anda betul-betul kemudian semaksimal anda atau semaksimal yang kita miliki untuk bisa menapaki jalan Nabi Muhammad metode atau cara beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna madzhab as-salaf la yakuna illa haqqan karena sesungguhnya madzhab as-salaf paham Nabi Muhammad dan para sahabatnya. La yakuna illa haqqan. Tidak lain tidak bukan kecuali adalah sebuah kebenaran. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, alaihi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman wa ma yantiqu alil hawa in huwa dan tidaklah dia berkata-kata sallallahu alaihi wasallam dari hawa nafsunya semata-mata itu itulah wahyu yang diwahyukan kepadanya jadi sebenarnya seorang menisbatkan dia kepada sesuatu kepada seseorang yang ma'sum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey Berikut beberapa faedah yang bisa kita ambil dari bahasan kita pagi ini. an Anallaha ta'ala huwa allazi samma atba'a Nabihi sallallahu alaihi wasallam muslimin wa artadhahu isman lahum. Faedah yang pertama bahwasanya Allah lah yang menamakan para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin. Allah yang kasih nama kita muslimin ini. Bukan nama bikinan kita enggak. Allah lah yang beri kita nama, Allah lah yang beri kita, para pengikut Nabi Muhammad SAW, nama Muslimin. Dan Allah rizul itu sebagai nama kita. Maka berbanggalah menjadi orang Islam. berbanggalah kemudian dengan keislaman anda. Kenapa Allah panggil anda dengan nama tersebut Muslimin? Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad tadi, Muslimin. Mukminin, Allah lah yang memanggil anda, menyeru anda dengan panggilan dan seruan, Hai hey Muslimin, Hai hey Mukminin. Ini sebuah kebanggaan. Di antara jalil, yani pentingnya sebuah, yani seruan atau panggilan. Athanya tu yang kedua, An al-intisab ila salafi intisabul Islamil haq, bahwasanya penisbatan. Penyandaran diri kepada as-salaf, ini adalah penisbatan atau penyandaran kepada Islam yang benar. Kenapa? Nabi Muhammad. Yang kita maksudkan Nabi Muhammad. Dengan syariat yang beliau bawa, sallallahu alaihi wa Jadi penisbatan diri kepada as-salaf. Nabi Muhammad itu sendiri. Ini penisbatan kepada Islam. Penisbatan Islam yang benar. Kenapa li kaulihi intisaban ila ahli alhaqqi wa ila imati muslimin karena ia adalah penisbatan kepada para pembawa kebenaran dan para imam kaum muslimin yang juga menapaki jalan yang benar. Jadi mulia seorang ketika menisbatkan dirinya kepada as-salaf maka dia menisbatkan dirinya kepada Islam itu sendiri dan ini ada penisbatan kepada Islam yang benar. Dan kepada para pembawa kebenaran. Dan para imatul muslimin imam yang telah menyebarkan kebenaran. Jadi ada sebuah kebanggaannya. Al-Thalif <prépar> satu yang ketiga. anal antisaba ila salafi yajma'u wa laifarriq. <killers> Bahawasanya perisbatan kepada as-salaf. Itu sebenarnya mempersatukan bukan memecah belah. Karena memang as-salaf itu bukan kelompok. Istilah yang tersebar sampai saat ini misalnya, lebih spesifik Salafi, itu bukan kelompok. Itu penisbatan diri. Tapi kemudian disebarkan, digaungkan Seakan-akan ia adalah sebuah kelompok. Tidak itu satu faham. Metode beragama. Dan dia hanya menisbatkan dirinya kepada yang mengatakan pertama kalinya. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi penisbatan kepada as-salaf ini harusnya mempersatukan. Ya jema' walayufarriq. Bukan kemudian memecah belah. Sebaliknya, nah ini, ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada bukan as-salaf bukan nabi bukan para sahabat bukan aimatul muslimin perhatikan anak yang keempat anal intisaba ilal jama'at wal firq li sabab wal shiqaq wal muruq min tariqil haqq bahwasanya penisbatan kepada jamaah-jamaah tertentu Bahwasanya saya bersebatan kepada kelompok-kelompok tertentu Ini menyebabkan perpecahan Ini menyebabkan perseteruan Ini menyebabkan perselisihan Dan keluarnya Seseorang atau kelompok tersebut Dari kebenaran Kenapa? Karena fanatisme golongannya Dia akan taasub dengan golongannya Jamaahnya Pahamnya Tidak seperti itu Wallahu a'lam bisawam Kemudian yakni yang kelima dan yang terakhir al-tahziru min al-intisab ila ghairi ada tahzir peringatan keras kepada siapapun yang menisbatkan dirinya kepada sesuatu yang tidak ma'sum terjaga artinya tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab maka al-masyahidun al-kiram penisbatan diri al-intisab ila salaf kepada salafus salih ini mulia, ini baik. Dan ini di antara dalil, dia menisbatkan dirinya dengan cara yang benar kepada Islam itu sendiri yang mengandung kebenaran dan ma'asum. Kan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang ma'asum. Wallahu alam bisawal. Ada pertanyaan? Hmm. Di Indonesia, banyak kita temui kelompok ormas. Yang mempunyai manhaj berbeda-beda Siap Manhaj ini beda dengan manhaj yang Ada di daerah Sana Kenapa terjadi perbedaan seperti ini Gampang Nama mungkin bisa beda-beda ya Tapi kalau manhajnya satu Nama ormasnya mungkin beda-beda Tapi kalau manhajnya satu Apa itu Memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat pasti sama. Anda ikut kajian di mana saja. Dan kemudian ustadznya memiliki manhat yang sama. Bahkan mungkin si ustadznya tidak pernah bertemu. Bahkan mungkin sangat jauh berada generasinya. Mesti sama. Kenapa? Karena cara memahami firmannya, cara memahami sabdanya sama. Kenapa jadi berbeda? Karena cuma claim kami juga merujuk kepada firman, kami juga merujuk kepada sabda. Tapi dengan cara paham anda. Semau anda. Bukan seperti pahamnya para sahabat Nabi Muhammad. Alim, makanya akhirnya berbeda. Jadi kenapa pertanyaan kenapa yang terjadi perbedaan seperti ini cara memahami Al-Quran dan hadisnya tidak sama. Wallahu a'lam bishawwam. Bolehkah kita duduk mengambil ilmu kepada ustadz yang mendukung gerakan-nya gerakan-gerakan seperti macam-macam lah ya? fahamlah insyaallah ya. Al-Masihidun ya tidak perlu saya saya sebutkan apa ya, namanya. Oke. Okay. <clears throat> Ingat ya. Yang namanya syubhat itu ditawarkan selalu kepada hati ini setiap hari. Dan dia menyambar. Betul, kebenaran bisa datang dari siapapun. Tetapi ketika Anda berguru Ketika anda belajar, maka anda harus selektif. Karena dengan kemampuan yang kita miliki sama-sama misalnya, keawaman yang kita miliki sama-sama, rata-rata kita akan taklit kepada ilmu si Ustaz. Dan itu boleh, no problem. Selama itu firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dengan paham para sahabat, no problem. Bahkan ketika seorang tidak bisa menelaah firman Allah, tidak bisa menelaah asal dan Nabi Muhammad dengan kemampuan dia sendiri di antaranya ilmu alat dia tidak bisa dan ilmu-ilmu pendukung -ilmu yang lain dia juga tidak dia juga tidak bisa maka dia malah wajib taklim. Tapi dia harus selektif kepada siapa dia menuntut ilmunya. Al Mushahidun Al Kiram, shubat ini luar biasa. Selain banyak, bisa menyambar hati ini, akhirnya nanti akan membuat anda memiliki kerancuan, bahkan pada keyakinan anda. Tapi kalau kemudian ustadznya, gurunya, syekhnya menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, ingat berarti sudah ilmiah dia menyampaikan ilmu firman Allah sabda, Muhammad, karena berbicara Islam. Lalu kemudian dia menyampaikan pemahaman firman tadi dan sabda tadi dengan pemahaman para sahabat ikuti. Lazimi pengajiannya. Kenapa? Karena dia memahami Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para sahabat Nabi Muhammad. Ridwanullahi Ingat di pertemuan dua atau tiga saya sebutkan perkataan Imran bin Husain. Ketika ada orang yang ingin menolak sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau tantang dengan mendatangkan ayat yang menyebutkan jumlah rokaat, nggak ada. Karena orang ini pengennya Quran aja. Beliau tantang dengan menyebutkan ayat penyebutan tujuh kali putaran tawaf. nggak ada. Karena di Quran nggak ada. Semuanya ada pada sabda Nabi Muhammad SAW. Ujungnya kata beliau, Hai kaum khusuannya, Hai audience, Hai semua yang hadir sini semua beliau. Khudhu anna, ambillah dari kami, belajarlah dari kami, tuntut ilmu itu dari kami dengan cara paham kami. Siapa para sahabat? Fa'innakum wallahi, kerana demi Allah. Sesungguhnya kalian, inlam ta'falu jika kalian tidak melakukan. Memahami firman Allah ini, memahami sada Nabi Muhammad ini, dengan cara memahaman para sahabat, La tazilluna, kalian pasti sesat. Wallahu 'alam bis Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat aladin khilaf saya bermanfaat. Mudah-mudahan yakni uh, siapapun di antara kaum muslimin kemudian yang menisbatkan diri mereka kepada as-salaf dengan menyematkan mungkin kata salafi di belakang mereka, hormati no problem itu kemuliaan Walaupun tentunya ada konsekuensi ya, ada konsekuensi dan bisa jadi penamaan tersebut memotivasi Anda untuk betul-betul menapaki hidup ini sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernisbat diri kepada as-salaf adalah sebuah kemuliaan. Wallahu a'lam bish-shawab. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwa.sunnah.com dengan cara berikut.